Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, Glaub mir, nur. Endlich Ferien. Die Freunde hatten sich die Ferien in diesem Jahr redlich verdient, denn sie alle hatten ein hartes Schuljahr hinter sich. Besonders Julian war froh, er hatte sich in diesem Jahr mühsam mit Naturwissenschaften quälen müssen. Sehr begeistert waren sie daher nicht, als George ihnen beim Begrüßungstee erzählte, dass ihr Vater einen Gast hätte. Noch dazu einen Gast, der Wissenschaftler war. Ach, hey, ausgerechnet ein Wissenschaftler. Ich bin froh, wenn ich die Naturwissenschaften erst mal vergessen kann. Ja. Wahrscheinlich müssen wir die ganze Zeit still sein, damit wir nicht bei der Arbeit stören. Ja, genau so. Wissenschaftler sind immer so humorlos. Wohnt der Mann denn hier? Oh, dann müssen wir auch unsere Zimmer teilen. Oh nein. So schlimm ist es nicht. Erstens ist Vaters Gast kein Mann, sondern eine ganz nette junge Frau. Oh. Und zweitens hat sie Humor. Und drittens hat sie ein Zimmer in Mrs. Harrys Pension genommen. Ja, eine Frau? Ist er Ehrlich? Wie heißt sie denn? Und wo kommt sie her? Ja. Aus Japan. Und sie ist gar nicht so übel. Nee. Sie interessiert sich für Vaters Arbeiten. Über... Äh, oh. Oh, oh. oh, oh, da ist was ja, schiefgegangen oh. im Labor. Gleich wird Vater wie ein gereizter Stier in die Küche gestürmt kommen. Ja, allerdings... Da, da stehe ich ja nun ziemlich dumm da. Sie hatten recht mit Ihren Berechnungen, Noriko. Aber manchmal muss man auch etwas ausprobieren, nicht wahr? Hallo Vater, Hallo. ich habe dich selten lachen sehen nach einem missglückten Experiment. Tja, man muss manchmal auch über sich selbst lachen können. Hallo Kinder, schön euch zu sehen. Hallo Onkel Quentin. Hi. Darf ich euch Noriko Tanaka vorstellen? Sie kommt von der Universität Tokio in Japan. <lacht> Freut uns, Miss Tanaka. Ich bin Julian. Und das hier sind mein Bruder Dick. Guten Tag. Und meine Schwester Anne. Hallo. Hallo. Bitte nennt mich doch Noriko. Ja, gerne. Herr ja, Noriko. Oh, und Sie kommen wirklich aus Japan? Ja, aus Tokio, oh. unserer oh. Hauptstadt. Ich habe dort Physik und Chemie studiert. Mensch. Wie ist es hm. denn so in Japan? Tragen die Frauen dort alle ein Kimono? <lacht> Nein, meistens nicht Jedenfalls nicht die Flauen in der Kloster mhm. Nur manchmal zu feierlichen Anlässen Aber meine Großmutter, die in der Nähe von Kyoto auf dem Lande lebt, trägt nichts anderes <lacht> mhm. Interessant Während die Kinder Noriko mit Fragen bestürmten Erklangen von draußen die Stimmen von Tante Fanny und einem Mann Sie schienen sich zu streiten Beide wurden immer aufgeregter und lauter. Was ist denn da draußen los? Also das ist ja wirklich unglaublich. Quentin, tu was! Was ist denn los? Dieser Mann soll uns etwas liefern. Ich soll den Kram hier abladen. Dafür werde ich schließlich bezahlt. Ich habe aber gar nichts bestellt. Und ich zahle auch nicht dafür. Das sollen Sie doch auch gar nicht, Madame. Ich soll das ja wirklich nur liefern. Von Geld war nie die Rede. Sie meinen, Sie liefern uns etwas, das wir nicht bestellt haben und auch nicht bezahlen sollen? Von wem kommt denn diese Sendung? Der Absender ist äh, äh, eine Mrs. Pomeroy. Tante Adele? Ja. Ah, yeah. Adele Pomeroy. Hallo alle miteinander. Was? Hallo. Tut mir leid, dass ich so einfach hier hereinkomme, aber die Tür war offen. Ich habe hier ein Einschreiben. Ja? Yeah. Ich unterschreibe. Oh, es ist nicht für Sie, Sir. Es ist für Ihre Frau. Was? Für mich? Ja, Ja, wer schickt mir denn ein Einschreiben? Das wird ja immer verrückter. Geben Sie her. hier. Hier. Von einer Anwaltskanzlei in London. Danke, Tommy. Schon gut. Ich muss jetzt weiter. Also, wiedersehen. Cool. Danke, danke. Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Vielen ja, ja, Dank. Was will denn ein Anwalt von dir, Mutter? Das werden wir ja gleich sehen. Sehr geehrte, Fanny, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. du machst ja auf einmal so ein ernstes Gesicht. Stimmt was nicht? Meine Tante Adele ist gestorben. Oh, liebes. Oh. Nun ja, sie war 96 Jahre alt. Tante Adele? Von der habe ich noch nie was gehört. Sie war eine Cousine meiner Mutter. Der Kontakt zu ihr war ziemlich dünn. Sie ist ja immer in der Weltgeschichte herumgereist. Aber hier in diesem Brief schicken mir die Anwälte ihr Testament. Ja, scheint so. Als wäre ich die einzige noch lebende Verwandte von Tante Adele. Und hat sie dir was hinterlassen? Ja, das hat sie. Ein paar persönliche Andenken, die heute geliefert werden. Na, sehen Sie, Madame, es ist alles in Ordnung. Wie? Oh, oh ja. Kann ich jetzt abladen? Oh ja, machen Sie nur, machen Sie nur. Da mal los, Jungs. Wohin sollen wir die Sachen stellen? Tja, das ist eine gute Frage. Ich denke, erst mal ins Wohnzimmer. Nur wenig später hatten die Leute der Spedition alles ausgeladen und sich verabschiedet. Das Wohnzimmer des Felsenhauses sah aus wie ein Kramladen. Das ist ja abenteuerlich. Was haben wir denn alles gekriegt? Ja, hier. Hier, hier, hier ist eine Auflistung. Lass mal sehen. Ein paar Kisten mit Büchern, ein Ohrensessel. Ein großer antiker Spiegel. Oh, Quentin. Oh. So einen wollte ich schon immer haben. Ich weiß, Liebes. Ein Ledersofa. Ein Japsschrank. Was soll das denn heißen? Japanisch, Shoji. Der lackierte schwarze Schrank da in der Ecke. Der ist ja hübsch mit diesem Blumenmuster drauf. Ein ungewöhnliches Stück. Darf ich es mir ansehen? Aber natürlich nur, Rico. Ach, Quentin, würdest du mir helfen, den Ohrensessel ins Schlafzimmer zu tragen? Ich wollte doch schon immer einen bequemen Sessel zum Lesen dort haben. Aber gern, Jenny. Lass nur, Tante Fanny, ich helfe Onkel Quentin. Oh, danke, mein Junge. Ja. Ich, ich, ich halte euch die Türen auf. Also dann, Julian. Hau! Oh. <lacht> Vorsicht, Vorsicht, nicht dranstoßen gegen mich. <lacht> Oh. oh! Seht mal, die Innenseite dieser Tür. Eine wunderschöne Intalsien-Arbeit Das sind diese bunten Holzverzierungen hier, nicht? Ja. Es sind ja ganz viele verschiedene Farben. Ja, es ist ein wunderschönes Stück. Mhm. Meine Familie hat früher auch solche inthalseen gemacht. Lasst uns mal sehen, ob irgendwas drin ist. Mhm. Ja. So. Oh. Oh, ein Nachtigallenschrank. Ein was? Hört ihr dieses Geräusch von knarrendem Holz? Ja, aber es klingt gar nicht wie Knarren, Es ist mehr so wie, wie, ein, wie ein Vogel oder so. <lacht> so, Disney. Genau. Es ist ein spezielles Holz, das diese Töne erzeugt. Eine alte japanische Kunst. Aha. In Kyoto, der alten Kaiserstadt, gibt es ein Schloss. Es heißt Nijojo. Und dort gibt es einen langen Flur, der mit diesem Holz ausgelegt ist. Oh. Man nennt ihn den Nachtigallenflur. Aber dann knarrt der Flur ja jedes Mal, wenn jemand darüber geht. Wieso baut man absichtlich knarrende Bretter in den Fußboden? <lacht> Damit man sofort hört, wenn sich jemand nähert. Ach so. Also auch... Wenn jemand sich nachts heimlich anschleicht. Ah, so eine Art Alarmanlage. Ja, klasse. Aber warum baut jemand dieses Holz in einen Schrank ein? Nee, vielleicht wurde in diesem Schrank etwas Wertvolles aufbewahrt. Juwelen oder auch wichtige Papiere. Äh, Juwelen? Mhm. Ja, jetzt ist er jedenfalls leer. Mhm. Na, habe ich was verpasst? Ach, nur ein Nachtigallenschrank. Was? Oh nein, sag nicht, dass wir es schon wieder mit Vögeln zu tun haben. Ich habe noch von den Papageien auf der letzten Klassenreise genug. <lacht> nein, keine Sorge. Dieses Mal sind wir auf dem Holzweg. Wie bitte? Ich verstehe nur Bahnhofvögel. Ich auch. Na, wie wär's mit einer Tasse Tee und einer kleinen Verschnaufpause nach der ganzen Aufregung? Oh, genau, ja, ja. los! Oh. Gibt's auch Käse? Und Kakao? Oh, oh. Also bloß raus aus diesem Chaos hier! <lacht> Nachdem sich die Aufregung gelegt hatte, halfen die jungen Tante Fanny am nächsten Tag dabei, die restlichen ererbten Möbel im Haus zu verteilen. Der singende Schrank blieb vorläufig an seinem Platz im Wohnzimmer. George und N. waren beauftragt worden, nachmittags die Einkäufe in Kiran zu erledigen. Schwer bepackt waren die Mädchen und Timmy mit den Fahrrädern unterwegs zurück zum Felsenhaus. Was ist los? Vorsicht, die Flasche! Oh, zerbrochen. Oh nein. Wie ist das denn passiert? Die Flasche ist mir aus dem Korb gekippt. George. Oh Gott. Timmy, bleib weg von hier! Wo oh, seht ihr das an? Der Reifen ist platt. Timmy, Vorsicht! Oh, Timmy, mein armer kleiner Timmy. Er hat sich die Pfote verletzt. Timmy. Wir müssen versuchen, ihn zu verbinden. Mein Fahrradplatt, Timmys Pfote verletzt. Wie sollen wir denn jetzt nach Hause kommen? Das weiß ich nicht. Hallo, die Damen. Hallo. Könnt ihr mir sagen, wie ich zu einer Adresse komme? Ja. Es heißt, wartet mal, Felsenhaus. Sie wollen zum Felsenhaus? Der Pastor hat gesagt, es ist nicht weit. Da wohnen wir. Mein Hund hat sich verletzt. Könnten Sie uns vielleicht mitnehmen? Ja. Aber George, wir können doch nicht zu einem Fremden ins Auto steigen. Na, wenn ein Bekannter vom Pastor Fletcher ist. Wir haben noch Timmy dabei. Der hat zwar eine wunde Pfote, aber beiden kann er doch immer noch. Außerdem, hast du eine bessere Idee? Nein. Gar kein Problem. Ja, die Fahrräder kommen in den Kofferraum. Okay. Die junge Dame mit dem verletzten Hund auf den Rücksitz. Ja, gut. Oh, bitte pass auf, dass kein Blut auf den Sitz kommt. Ist doch klar, Mister... Oh, mein Name ist Nash. Russell Nash. Vielen Dank, dass Sie uns mitnehmen, Mr. Nash. Ich bin George und das hier ist Anne. Oh, hallo, Mr. Nash. Ist mir ein Vergnügen, euch nach Hause zu bringen. Bin doch sowieso auf dem Weg dahin. Oh, vielen Dank. Äh. Komm schon, Jimmy. Oh, äh. Wenig später trafen sie im Felsenhaus. ein. Sie waren dabei, die Einkäufer auszuladen, als Tante Fanny aus der Tür gestürmt kam. George und Anne stellten ihren Retter in der Not vor und Tante Fanny bat Mr. Nash näher zu treten. Vielen Dank, dass Sie die Mädchen nach Hause gebracht haben, Mister Nash. Keine Ursache, Madame. Ich wollte sowieso hierher. Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle, Madame. Mein Name ist Russell Nash. Ich bin Antiquitätenhändler. Ich habe von Pastor Fletcher erfahren, dass Sie einen antiken japanischen Schrank geerbt haben. Den würde ich mir gerne ansehen. Ach so? Also, das ist der schwarze Schrank da in der Ecke. Ja, also, das ist das gute Stück, ja? Ja. Sehr schön. Wirklich. Ja, ja. Ah, Innentür wäre schwer genug. Hallo, Tante Fanny, stören wir? Fantastische Intarsienarbeit. Ein antikes Stück. Es kann nicht antik sein, Mr. Nish. Bis vor ungefähr 100 Jahren hat man in Japan kaum Schränke wie diesen benutzt. Das, das weiß ich natürlich, Miss. Ich, äh, wissen Sie, Kunden gegenüber sage ich immer Antik, wenn es etwas älter als 20 Jahre ist. Die meisten wissen es sowieso nicht besser. Na, herzlichen Dank. Es ist jedenfalls ein sehr interessantes Stück. Ich könnte Ihnen einen guten Preis dafür bieten. Etwa äh, 5000 Pfund? Was, so viel Geld? Ich weiß nicht. Das ist ein großzügiges Angebot, aber ich habe das Stück gerade erst geerbt und will mich nicht gleich wieder davon trennen. Überlegen Sie sich gut, Madame. So viel Geld bietet nicht jeder. Was meinen Sie, Noriko? Ich habe den Schrank doch geerbt. Würden Sie sowas verkaufen? Nein, auf keinen Fall. Es ist schließlich ein Familienstück. Außerdem ist es eine fabelhafte Intarsienarbeit. Sowas So was bekommen Sie nie wieder. Tja, Mr. Nash, Sie hören es. Das ist ganz meine Meinung. Möchten Sie sich vielleicht ein paar andere Dinge ansehen, die ich geerbt habe? Vielleicht interessieren Sie sich für eine Münzsammlung. Aber sicher, Mitten. Hier entlang, bitte. Die Münzsammlung liegt gerade in der Küche. Der Besuch von Mr. Nash zog sich noch über den ganzen Abend hin. Er wurde zum Abendessen eingeladen und blieb nur zu gern. Nach dem Abendessen bat er verlegen darum, über Nacht bleiben zu dürfen. Er sei nachtblind und dürfe in der Dunkelheit nicht Auto fahren. In der Nacht wachte Dick auf, weil er auf die Toilette musste. Als er aus dem Badezimmer kam, hörte er ein Geräusch im Wohnzimmer. Neugierig schlich er ans Treppengeländer und spähte nach unten. Plötzlich fühlte er eine Hand auf seiner Schulter. Äh? Was machst du da, Dick? Julian! Ja, sonst? Hast du mich erschreckt? Ich musste mal, und als ich aus dem Badezimmer kam, da habe ich ein Geräusch aus dem Wohnzimmer gehört. Aha. Sei mal still und spitz, die Lauscher. Mhm. Äh, äh, du hast richtig. Aber was kann das sein? Keine Ahnung. Lass uns runterschleichen und nachsehen. Okay. Komm. Und sei leise. Vorsichtig, Julian. Da. Der Strahl einer Taschenlampe. Da macht sich doch jemand am Schrank zu schaffen. Wollen wir doch mal sehen. Was ist hier los? Was machen wir denn hier? Was tun Sie da? Ich sehe mir nur den Schrank nochmal an. Jimmy, was ist denn los? Mr. Nash wollte sich den Schrank ansehen. Mitten in der Nacht. Das ist ja wohl kein Verbrechen, oder? Nein, kann man nicht sagen. Na also, wenn du also bitte deinen Hund beruhigen würdest. Komm, Jimmy, lass gut sein. Wir gehen wieder ins Bett. Also, ich gehe auch schlafen. Gute Nacht, Almazatsch. Gute Nacht, Mr. Nash. Bestimmt doch irgendwas nicht. Ja, ja. Wir kümmern uns morgen darum. Komm, Dick. Oh, Na schön. Gute Nacht, ja. Dick. Gute Nacht. Am nächsten Morgen verließ Mr. Nash das Haus sichtlich schlecht gelaunt. Tante Fanny hatte ihm den Schrank nicht verkaufen wollen und etwas anderes hatte den Mann nicht interessiert. Ein paar Tage später war die ganze Angelegenheit vergessen und das Leben nahm wieder seinen gewohnten Gang. Die Freunde hatten Noriko mit auf die Felseninsel genommen, damit sie, wie Tante Fanny es ausdrückte, einmal aus dem stickigen Labor herauskäme. Fröhlich kehrten sie um die Mittagszeit zum Felsenhaus zurück. Schön, dass ihr mich mitgenommen habt. Arigato. Vielen Dank. Es war herrlich. Ich Wissenschaft nicht so langweilig ist, wie ich dachte. Man muss ja auch mal was anderes machen, nicht? Ja, Da steht ein Laster vor der Tür. Ja, stimmt. Meinst du, dass noch mehr Sachen geliefert werden? Also Kann gar nicht sein. Ist ja niemand da. Mein Vater ist nach London gefahren und Mutter ist beim Treffen mit dem Rosenzüchterverein. Hey! Jimmy, hey! was hast du denn? Ist doch klar, George. Da stimmt was nicht. Meint ihr, das sind Einweicher? Ja, wahrscheinlich, Ann. Los, die schnappen wir uns. Das ist viel zu gefährlich, hm? Dick. Ann, du fährst sofort nach Kiran und holst Billings. In Ordnung, Julian. Jimmy hält sie in Schach. Los, wir müssen ihm helfen. George und Noriko. Mhm. Er geht hinten rum und kommt ja. von der Terrasse aus ins Wohnzimmer. Ja, Dick und ich gehen von vorn rein. Äh? Komm, okay, Julian, komm Noriko. Halt! Das ist gefährlich. Geht uns aus dem Weg. Julian, bist du verletzt? Nein, der Typ hat mir nur den Ellbogen in die Rippen gehauen. Oh. Was ist? Habt ihr sie geschnappt? Oh, nein, sie Du Flix, Habt ihr euch die Gesichter merken können? Oh nein, es ging nein. alles viel zu so schnell. Ja. Aber der Typ, der gefahren ist, der hatte eine Tätowierung auf dem Arm. Ein Herz und eine Anker. Ja. Und euch ist auch bestimmt nichts passiert? Ich war sehr in Das entsorgen. ist sehr nett nur, Rico. Aber, aber es ist alles in Ordnung. Oh ist nur ärgerlich, dass wir diese Kerle nicht aufhalten konnten. Ja. Mhm. Scheint so, als hätte sich Mutters Erbschaft herumgesprochen. Erst da scheint dieser komische Mr. Nash auf der Bildfläche und jetzt wird eingebrochen. Tja, so ist das, wenn man reich ist, George. Wir sind doch nicht reich. Das scheinen aber eine Menge Leute zu glauben. Ja. <lacht> die haben keine Ahnung, wie falsch sie da liegen. Ganz genau. Als Fanny zwei Stunden später nach Hause kam, war Constable Billings schon da. Er sicherte die Spuren des Einbruchs und ließ sich die Beschreibung der Männer und des Wagens von den Kindern geben. Es war nichts gestohlen worden. Selbst die offen daliegende Münzsammlung war noch da. Am nächsten Morgen dachten die Freunde beim Frühstück darüber nach, was sie an diesem Tag anstellen sollten. N war ungewöhnlich still und abwesend. Ein mm. mm. Twin-O schlägt gerade ein kleiner Wanderzirkus sein Zelt auf. Wollen wir da hinfahren und zugucken? Klar, warum nicht? Ja. Vielleicht können wir bei den Proben mit den Pferden zugucken, nicht Anne? Was ist? Pferde, Anne. Es ist doch was für dich, oder? Wie? Oh, ja, ja, klar. Ähm, du, George, kann ich kurz mal telefonieren? T telefonieren? Ja, klar. Du weißt ja, wo äh, das Telefon steht. Ja, danke, Anne. Was ist der denn über die Leber gelaufen? Keine Ahnung. Wer weiß schon, was im Kopf von Mädchen vor sich geht. Die Jungs haben aber auch ganz schön viel Kraut und Rüben im Kopf. Hey, hey, Vorsicht! Na, jedenfalls, wenn wir nach Thun Oaks fahren wollen, dann ja. sollten wir bald aufbrechen, damit wir dort viel Zeit haben. Ja, genau. Ja. Kann ja sein, dass wir beim Zirkus ein bisschen helfen dürfen. Ich finde, wir sollten nach New Haven fahren. Hä? Ha? New Haven? Was willst du denn da in? Also ich habe nachgedacht wegen des Einbruchs. Aha. Findet ihr nicht, dass es irgendwie komisch ist, dass ausgerechnet jetzt eingebrochen wurde? Ja schon, aber pff. kurz nachdem Mr. Nash hier war und unbedingt Tante Fanny Schrank haben wollte? Ah, ja, <lacht> nicht unbedingt nicht unbedingt. Ja, seht ihr? Ah, ja. Und ich finde, wir sollten uns diesen Mr. Nash noch mal ansehen. Ja. Was hat das mit New Haven zu tun? Mr. Nash hat dort sein Antiquitätengeschäft. Ach so. Ich habe gerade mit Pastor Fletcher telefoniert. Er kennt ihn doch. Stimmt. Alle Achtung, Anne. Ja. Gut nachgedacht. <lacht> Lass uns also nach New Haven fahren. Ja. Ja. Verstanden. Ah, okay. <lacht> Eilig beendeten die Freunde das Frühstück, schwangen sich auf ihre Räder und sausten Richtung New Haven davon. Eine Stunde später standen alle fünf vor einem Geschäft am Hafen der kleinen Küstenstadt. Hier ist es also Russell Nash Antiquitäten. Oh. Sehr viele Möbel stehen da aber nicht drin, oder? Ja. Es gibt ja auch andere Antiquitäten. Wieso drücken wir uns eigentlich hier die Nase platz? Mhm. Lass uns doch einfach reingehen. Gute Idee. Okay. Guten Morgen, Kinder. Was treibt euch denn her? Kann doch sein, dass wir uns für Antiquitäten interessieren, nicht? Oh, unsere Auswahl an Spielzeugen und Schiffsmodellen ist leider nicht sehr groß. Wir interessieren uns mehr für, für Möbel. Möbel? Ja, antike Möbel. Äh, sowas haben Sie doch, oder? Na, äh, ja, also eigentlich nicht. Das ist nicht unsere Spezialität. Aber wenn ihr etwas Bestimmtes sucht, da können wir vielleicht behilflich sein. Was ist denn Ihre Spezialität? Waffen. Waffen? Ja. Antike Waffen. Säbel, Schwerter, Degen hauptsächlich. Auch ein paar Pistolen. Aber Möbel eigentlich nicht. Da müsste ich vielleicht Mr. Nash fragen, den Besitzer. Nicht nötig, Miss. Vielen Dank, wir werden uns woanders umsehen. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen, Kinder. Schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch. Ja, gut. ja mein Guter, wir sind ja wieder bei dir. Die ganze Sache? Nein, überhaupt nicht. Wieso interessiert sich Mr. Nash für Tante Fanny's japanischen Schrank, wenn er sich auf Waffen spezialisiert hat? Keine Ahnung. Die ganze Sache wird irgendwie immer komplizierter. Mhm. Ja, und was machen wir jetzt? Ich denke, wir fahren nach Hause zurück. Ja, aber ja. nicht, bevor wir der Eisdiele von Signor Giovanni einen Besuch abgestattet haben. Natürlich. Wir haben das beste Eis in der ganzen Küste. Ja, ja. ja los. Nach der langen Fahrt und dem erfolglosen Besuch im Antiquitätengeschäft ließen sich die Kinder das Eis bei Signor Giovanni so richtig schmecken. Dann kehrten sie in gemütlichem Tempo nach Kirin zurück. Am Abend saßen sie mit Tante Fanny, Onkel Quentin und Noriko zusammen im Wohnzimmer. Möchten Sie noch ein Glas Wein, Noriko? Sehr gern, wenn ich darf. <lacht> Ihr seid ja heute Abend so schweigsam, Kinder. Stimmt was nicht? Es ist nur dieser dieser Schrank. Also Wieso? Der japanische Schrank? Ja, klar. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Wie meinst du das? Wir waren heute so. in New Haven und haben uns das Antiquitätengeschäft von mhm. Mr. Nash angesehen. Ach, tatsächlich? Und? Ja, der Mann ist auf Waffen spezialisiert. Was? Was meinst du, was er mit deinem Schrank wollte? Oh, vielleicht hat er einen Kunden, der gerade so einen Schrank haben möchte. Vielleicht hat es mit diesem Schrank auch etwas Besonderes auf sich. Ähm ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass diese Schranktür ziemlich schwer ist für einen so zierlichen Schrank? Lass mal sehen. Diese Intarsien sind besonders auf dieser einen inneren Wand zu sehen. Ja. Und hier quietscht es auch am meisten. Äh. Hört ihr? Was? Ja. ist richtig, Julian. Ja. Äh, Noriko, mhm. Sie haben doch mal gesagt, dass dieses Nachtigallenholz verwendet wurde, wenn etwas versteckt werden sollte, nicht? Ja. Meistens war das so. Also, ja. wenn diese Schranktür so schwer ist und mit diesem Quietschholz belegt, dann steckt vielleicht etwas in der Schranktür. Ja. Was? In der Schranktür? Warum sollte man dort etwas verstecken? Wer weiß. Keine Ahnung, Mutter, aber es könnte doch sein. Die Frage ist, wie kriegen wir es raus? Also wehe, wenn ihr meinen Schrank kaputt macht. <lacht> ja, ja. <lacht> keine Sorge. Das kommt natürlich nicht in Frage. Vielleicht ähm, Was ist vielleicht, Noriko? Äh, meine Großmutter hat früher kleine Kästchen aus Holz hergestellt, mhm. aus den Lesstücken der lentasien Diese Kästchen waren so gemacht, dass man die, die Hölzer eines Kästchens gegeneinander verschieben musste, um es zu öffnen. Ach, das hm. ist ja interessant. Ob das hier genauso funktioniert, dass man die einzelnen Hölzer gegeneinander verschiebt? <lacht> Wie sagt man doch? Globilen <lacht> geht über Studieren. <lacht> oh. Oh. was ist denn? Und du, oh, tatsächlich, hier ist ein Stück, das sich schieben lässt oh. Und hier, oh. noch eins Und dieses oh. Sie machen das großartig, Noriko. Ich habe ja auch viel Erfahrung damit oh. Oh. Ja, was? Oh. Was im Himmels Willen oh. ist das? das ist so du, meine Güte. Sieht aus wie ein Säbel oder so. Ja. Oh. Es das ist, ist ja ein, ein Katana. Ein Was? was? Ein Katana. Ein japanisches samurai schwert In meiner Familie gibt es ein solches Stück. Sie sind sehr alt und sehr kostbar. Das erklärt ja wohl, warum Mr. Nash hinter dem Schrank her war. Ja. Er muss irgendwie gewusst haben, dass dieses Schwert da drin ist. Ja, aber woher sollte er sowas gewusst haben? Keine Ahnung, Tante Fanny, aber der Verdacht liegt auf der Hand. Ich glaube, euer Detektiv Eifer geht mit euch durch. Das sind doch alles nur wilde Spekulationen. Für einen Zusammenhang zwischen dem Besuch von Mr. Nash und diesem Schwert müsstet ihr erstmal Beweise haben. Ja. Ah, und die haben wir ja nicht. Tja. Und was machen wir jetzt mit diesem Ding? Auch wenn, wenn bekannt wird, dass sie ein solches Stück hier im Haus haben, dann bekommen sie mit sämtlichen Einblechern von England zu tun. Oh. Solange wir das Schwert im Haus haben, heißt die Parole... Klappe, Klappe halten. halten. Am nächsten Tag war das japanische Schwert das Hauptgesprächsthema im Felsenhaus. Besonders die Jungen konnten sich nicht satt sehen an der eleganten Waffe. Am liebsten hätten sie im ganzen Dorf damit angegeben. Allerdings ärgerte es sie, dass sie mit ihrem Detektiveifer nicht weitergekommen waren. Um auf andere Gedanken zu kommen, fuhren George und Dick ins Dorf, um einen Teil ihres Taschengeldes in Süßigkeiten anzulegen. Gerade radelten sie die Dorfstraße entlang, als ein schwarzer Sportwagen sie schnitt. Den? Hey, sie rüppelt. Was sollte denn das? Hat er nicht angefangen? Ist dir was passiert? Nein, nein, ist alles in Ordnung. Das gibt's doch nicht. Der fährt mich an und haut einfach ab. Das ist ja wohl das Allerletzte. Naja, es hat ja nichts passiert. Dann lass uns weiterfahren. So. Hey, ich hoffe, Mrs. McGreevy hat in ihrem Laden immer noch diese sauren Drops, die ich... Die... Hey, George. Sieh mal. Was ist denn, Dick? Da vorne vor dem Hotel. Siehst du den schwarzen Sportwagen? Das ist der Sportwagen, der dich vom Rad gefegt hat. Ja, genau, der ist das. Na, warte. Hinter dem Idioten werde ich was erzählen. Die erfahrer flucht und so. Ja, los, den nehmen wir uns vor. Komm, Jimmy. Dick und George schlossen ihre Rede ab und gingen in die Hotelhalle. gerade zwei Männer ihren Schlüssel von der Rezeption. Meinst du, es sind die Leute aus dem Auto? Keine Ahnung. Aber der eine Mann da, der hat eine Tätowierung auf dem Arm. Du, du meinst doch er nicht... Sch doch. Ich glaube, das sind die Einbrecher von neulich. Sie gehen die Treppe rauf. Los, hinterher! Die, die Frau in der Rezeption lässt uns bestimmt nicht nach oben. Da müssen wir sie eben ablenken. Timmy? Los! Lenk die Frau nach Rezeption ab. Da, die Frau scheicht Timmy aus der Halle. Das ist unsere Chance. Los, jetzt die komm. Treppen rauf. Da vorne sind sie. sie. Sie gehen in das Zimmer. Was machen wir jetzt? Holen wir Konstel mit Billings? Nein, noch nicht. Lass uns hinschleichen und hören, ob wir es rauskriegen. Ja, Das ist unsere letzte Chance, Harry. Wenn wir es heute Nacht nicht schaffen, lässt Nash andere Leute ran. Was? Ach, na, dann geben wir uns Mühe. War doch nur Pech, dass diese Kinder das letzte Mal so plötzlich aufgetaucht sind. Ja, stimmt. Heute Nacht... Steigen wir da ein und holen das verdammte Ding raus. Das wird ein Kinderspiel. In dem Haus gibt's nicht mal eine Alarmanlage. Wir müssen nur warten, bis alle ganz fest schlafen. Und für diesen blöden Köter nehmen wir ein paar Hundekuchen mit. Die trinken wir mit Betäubungsmittel für alle Fälle. Du bist ein echter Denker, Larry. <lacht> Hast du das gehört, Dick? Die wollen heute Nacht nochmal mal einbrechen. Na, da können sie sich aber auf was gefasst machen. Nicht mit unten ein... so laut, Dick. Hä? Na, was war das? Los, nimm sie weg hier! Schnell. So schnell die Räder sie trugen, flitzten George und Dick ins Felsenhaus zurück. Aufgeregt rannten sie in den Garten. Da sind wir wieder. Wir ja, zurück. Das war aber ein flotter einkauf Wir haben nicht eingekauft. Wir sind den Einbrechern begegnet. Was? Das gibt's doch nicht. Das gibt es sehr wohl. Ja. Und sie wollen heute Nacht noch einmal ins Felsenhaus einbrechen. Ihr macht wohl Witze. Wir machen keine Witze. Heute Nacht werden die Einbrecher hier auftauchen. Wir müssen uns mit Billings auf die Lauer legen und sie fassen. Moment mal, nein, nein, nein. Aber was ist was denn ist los, Anne? Die gehören doch hinter Schloss und Riegel. Ja, klar, aber wenn wir die beiden auf frischer Tat ertappen, dann haben wir noch keinen Beweis, dass Mr. Nash der Auftraggeber war. Ja. Hey, kluges Mädchen. Ja. Aber was sollen wir sonst machen? Ich weiß, wir lassen sie den Schrank klauen. Oh, ja, tolle davon Idee. Davon wird Tante Fanny bestimmt wild begeistert mhm. sein. Wild begeistert? Ja. Na, das Wertvollste daran ist doch das Schwert, nicht? Aha. Und das nehmen wir natürlich raus. Die Einbrecher wissen bestimmt nicht, was im Schrank versteckt ist. Ja, stimmt. Also, die klauen den Schrank. Ja, und dann? Ja. Dann folgen wir ihn. Ach was, wie denn? Auf unseren Fahrrädern? Ja. Yeah, da können wir doch nicht mithalten. Niemals. Zwei von uns müssen sich in deren Laster verstecken äh? und zwei fahren schon nach New Haven vor. Aha. Wir wissen ja, wohin die Reise gehen soll. Mhm. <lacht> die werden den Schrank nämlich direkt zu Mr. Nash bringen. Und dann haben wir ihn. Klasse, genau so wird's gemacht. Aha. <lacht> Am Abend bereiteten sich die fünf Freunde auf die Ausführung ihres Plans vor. George und Dick fuhren mit den Rädern nach New Haven. Timmy begleitete sie. Julian und Anne legten sich im Felsenhaus auf die Lauer. Sie mussten lange warten. Doch gegen Mitternacht hörten sie das Geräusch eines kleinen Lasters. Warteten sie, bis die Einbrecher im Haus waren Dann rannten sie schnell nach draußen Und kletterten in den Laderaum des Lasters Puh, ganz schön staubig hier Du, da hinten liegt eine alte Plane Darunter können wir uns verstecken Julian. Ja. Ich glaube, ich höre die Einbrecher kommen. Schnell, unter die Plane. Ja, ja. Kopf runter. Ja. Mann, Mann, Mann. Und zusammen. Und. Ja. Oh. Das Hätten wir, Harry. Hab's doch gesagt. Es wird ein Kinderspiel. Ja, hattest recht, Larry. Ich hatte nur Angst, dass der blöde Köter uns hört. Ach, ein bisschen Risiko gehört eben auch zum Geschäft. Also, jetzt richten wir ab nach New Haven, damit wir die heiße Ware gleich loswerden. Ja, und dann wird abkassiert. Ich, ich frag mich bloß, warum nicht so verdammt viel Kohle für dieses Teil zahlt. Sieht doch nach nichts aus, oder? Ach, das mich doch nicht, warum man das Teil haben will. Ja, solange er zahlt. Äh? gut gegangen. Besser als ich gedacht habe. Wir haben schon gehört, dass Mr. Nash der Auftraggeber ist. Mhm. Bis wir in New Haven sind, heißt es abwarten und Tee trinken. Wie gut, das in der Ladetür vom Lasterfenster sind. Ja. Ich guck mal raus. Ja. Wir sind jetzt schon ziemlich nah an New Haven. Ich kann das Leuchtfeuer schon sehen. Aber bist du sicher, dass das der Leuchtturm von New Haven ist? Sieht jedenfalls so aus. Was machen wir eigentlich, wenn wir in New Haven sind? Äh, wieso? Wir warten ab, bis die Männer den Schrank übergeben und dann lassen wir sie aufliegen. Ja, und wie? Ganz allein nur wir fünf? Äh, die lachen uns doch aus. Wir hätten Constable Billings Bescheid geben sollen. Stimmt, Flix, du, hast recht. Hör zu, sobald wir in New Haven sind und der Laster entladen wurde, springst du runter und holst die Polizei. Klar? Gute Idee. Ja. Ich weiß, wo die ist. Das ist allerdings ziemlich weit vom Antiquitätengeschäft entfernt. Hanna, dann musst du dich eben beeilen. Ja. Alles ging nach Plan. Als der Laster in New Haven hielt, warteten Julian und N, bis die Ganoven den Schrank ausgeladen hatten. Dann sprang N vom Laster und rannte wie der Teufel Richtung Polizeistation. Julian folgte den Einbrechern vorsichtig zu einem Schuppen auf dem hinteren Teil des Grundstücks. Zu seinem Erstaunen hörte er Timmy wie rasend bellen. Als er die Schuppentür erreicht hatte, blieb ihm fast das Herz stehen vor Schreck. Timmy saß eingesperrt in einem Verschlag und bellte wütend. Dick und George waren ebenfalls eingesperrt. Julian blieb wie angewurzelt stehen. Hey, Nisch. bist du heute Nacht Babysitter? <lacht> so ähnlich. Diese kleinen Rotzlöffel haben hier rumgeschnüffelt. Und wisst ihr, wo die herkommen? Keine Ahnung. Woher? Aus dem Felsenhaus, ihr Anfänger. Äh? Die haben irgendwie Lunte gerochen. Und wer weiß, wo die anderen beiden Schlaumeier sind. Äh, was heißt hier Anfänger? Äh? Wir haben dir den Schrank besorgt. Hier ist er. Äh? Mit irgendwelchen Kindern haben wir nichts zu tun. Die sind nicht unser Problem. Ne? <lacht> Meines auch nicht mehr lange. Äh, hör mal, Mensch. Du willst diesen Kindern doch wohl nichts tun, ne? Das werde ich wohl müssen. Außerdem werde ich diesen Schrank zerstören und die Einzelteile verbrennen. Was? Dann kann mir niemand mehr etwas beweisen. Du willst das Teil verbrennen? Hm? Ja, was soll das? Nach der ganzen Mühe? Äh, aber erst, wenn du uns bezahlt hast, Nisch. Mhm. Ist ja schon gut. Hier. Habt ihr die Kröten? Ich habe schließlich, was ich wollte. Hm. Ah, alles klar, Nisch. Der Schrank gehört dir. Hör mal, Harry. Wir können doch nicht zulassen, dass Nash den Kindern was antut. Nee, ist eigentlich nicht unser Problem, Harry. Macht, dass ihr Land gewinnt, Jungs. So, dann wollen wir mal. Nein, das dürfen sie nicht. Nein. Äh. Mal einer an. Noch einer. Von den kleinen Besserwissern. Julian! Bist du etwa ganz allein? Im Moment ja, aber Anne ist schon auf dem Weg zur Polizei. Sie wird jeden Moment mit einem Beamten hier sein. Verflucht doch mal, das hat uns gerade noch gefehlt. Ach Mist. Lassen Sie sofort George und Dick frei, Mr. Nash. Oder Sie machen sich nicht nur des Diebstahls schuldig, sondern auch noch der Freiheitsberaubung. <lacht> Freiheitsberaubung. Ja, Freiheitsberaubung. Eine ganz schöne große Klappe hast du, Junge. Hast du etwa... Ich falle auf deinen Bluff mit der Polizei rein? Ja. Du Kleiner, gerne groß. Wir müssen was tun, Larry. Der will die Kinder kalt machen. Ersch, lass die Kinder in Ruhe. Lass sie los. Du hörst doch, die Polizei ist schon unterwegs. Diebstahl ist eine Sache, Nash. Aber Kidnapping oder Schlimmeres, da machen wir nicht mit. Ach, halt's Maul, Harry. Los, rein da mit dir. Los, Larry, auf ihn. Ich hab ihn. Los, Kinder! Raus hier! Jamie, was? Hilfe! Nimm mir den Hund von mir weg! Gut so. Lass den Hund da, bis ich den Schlüssel wieder im Schloss habe. So. Ruf den Hund raus! Komm raus, da Timmy! Ja, so ist es gut, Mr. Nash! Und sie können jetzt in aller Ruhe auf die Polizei warten! Klar. Los, Harry! Nicht sie weg hier! Halt! Hier geblieben! Lass nur dick! Die Polizei wird Sie schon kriegen! Und Julian, äh. ist Anne tatsächlich mit der Polizei unterwegs? Na klar! Oder denkt ihr, wir wären ohne Rückendeckung hierher gekommen? Ist alles in Ordnung? Oh, ja. nee. Tja, klingt so, als wäre die Kavallerie da. Ja. Natürlich mal wieder erst, nachdem wir die ganze Arbeit erledigt haben. <lacht> Besser spät als nie. <lacht> Die Polizei verhaftete Mr. Nash und konnte auch die flüchtigen Komplizen noch in derselben Nacht stellen. Am folgenden Tag feierte man im Felsenhaus die Festnahme der Räuber und die Wiederbeschaffung des Schrankes. Der allerdings musste repariert werden, denn die Axt von Mr. Nash hatte ihm erheblichen Schaden zugefügt. Mmh. Wie gut, dass ihr den Schrank retten konntet ja, dann bewundern ja. Sie sie nicht doch noch, Noriko Diese Racker haben schon wieder Kopf und Kragen für ein Abenteuer riskiert Also ich bin wirklich entsetzt Wir wollten doch deinen Schrank retten, Tante Fanny Ja, ja Und ich habe immerhin die Polizei geholt Ja, aber da hatten wir eigentlich schon alle Arbeit allein gemacht Nee, komm, bloß nicht auf die Idee, dich zu bedanken <lacht> Was passiert denn jetzt mit dem Schwert? Wir könnten es für viel Geld an einem Sammler verkaufen Aber wir geben es lieber einem Museum mhm, Damit viele Menschen sich dieses wunderbare Stück ansehen können Und es nicht im Safe irgendwelcher reichen Leute verstaubt hm? Das ist aber sehr großzügig gedacht ja. Den meisten Leuten wäre das Schicksal des Schwertes völlig egal ja. Wenn für sie viel Geld dabei lausblinkt Naja mhm. Ich schätze, wir schulden dem Schicksal etwas, damit es den fünf Freunden auch weiterhin ihren Schutzengel erhält. Ja. Denn den werden sie wohl auch in Zukunft noch brauchen. Ja, ich glaube auch. Wahrscheinlich schon, ja. ja. Ich möchte ja. Das wird sich wohl nicht vermeiden lassen. <lacht> wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Ann und George und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde,